Лю-Цесінь. Вічне життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. У той момент Айк уже лежав у ліжку своєї каюти, намагаючись заснути. Раптом він помітив круглу діру діаметром близько одного метра стіні навпроти, де до цього висіла картина із зображенням природних красот Гавайських островів. Багато перегородок всередині корабля справді мали здатність утворювати проходи за побажанням членів екіпажу. Проте вони не були ідеально круглі за формою. До того ж, переборки між каютами молодшого офіцерського складу були суцільно металевими і не могли трансформуватися подібним чином. Айк уважно оглянув отвір і відзначив, що його краї ідеально відполіровані до дзеркального блиску. Хоча поява подібної аномалії мала вкрай дивний вигляд, Айк був більше заінтригований, ніж тривожений. Бо в сусідній каюті мешкала молодший лейтенант Верена. Верена обіймала посаду інженера-механіка, системи штучного інтелекту корабля. І Айк ніяк не міг викинути з голови цю красуню, хоча вона, схоже, мало цікавилася його залицяннями. Айк пригадав позавчорашні події, коли вони одночасно закінчили службу і разом поверталися до офіцерського блоку. Айк подумав знову спробувати напроситися на гостину до її каюти, але, як і щоразу, Верена без зайвих слів заступила прохід. «Та я тільки на секунду зазирну, Люба. Ми ж сусіди, а ти мене ще жодного разу не запросила до себе. Це принижує мою чоловічу гідність», – заливався Соловейком Айк. «Гідні представники чоловічої статі на цьому кораблі тримають себе в руках, а не ломляться у двері до кожної жінки», – відрізала Верена, скоса глянувши на Айка. «Звідки в тебе такий меланхолійний настрій? Після того, як ми нас дожанимо, цю банду вбивсь?» У світі більше не лишиться загроз, тож настане епоха загального щастя і благоденства. Вони не вбивці. Якщо ми не створили системи стримування, синій простір залишився б єдиною надією на виживання людства. А ми зараз заради їхнього переслідування співпрацюємо з ворогами людства. Тобі взагалі це не муляє? Ого, дорогенька! Айк тиснув пальцем у повні груди Верени. То ось як ти заспівала. Тоді чому ж погодилася відлетіти в цю місію, вгадала? то йди напиши рапорт про мої переконання на ім'я капітана і очільника психологічної служби, і мене примусово помістять у гібернацію, а після повернення взагалі виженуть із лавфлоту. Я й сама цього прагну. І Верена грюкнула дверима перед носом у Айка. А тепер Айк отримав законний привід потрапити до каюти Верени через цей отвір. Він відстібнув проти невагомий пояс і підвівся з ліжка, але за секунду завмер на місці. Разом із частиною стіни зникла верхня третина комода, неначе його відрізали гострим і невидимим різаком. А найдивніше було те, що його поперечний переріз також виблискував зеркальним глянцем. Одяг, що зберігався всередині, так само потрапив під різець і сяяв гладенькими зрізами. Ось дзеркальні зеркальні краї збігалися з краями круглого отвору, утворюючи суцільну сферу. Айквій штовхнувся від ліжка і поплив у невагомості вгору, зазирнувши крізь отвір до сусідньої каюти, він ледь не скрикнув від жаху. Це мало би бути просто нічним кошмаром. Зникла частина односпального ліжка Верени разом із його мілками. Хоча обрубки кінцівок також з'яяли дзеркальними поверхнями, немов були намащені ртуттю, він міг легко розлеїти гладенькі зрізи м'язів і кісток. Решта тіла Верени здавалася неушкодженою, Дівчина міцно спала, її великі груди мірно здіймалися в такт диханню. За нормальних обставин така картина неабияк збудила байка, але тепер він лише вклякнув від надприродного жаху. Дещо опанувавши свій страх, Айк підсунувся ще ближче і пересвідчився, що поперечні перерізи ліжка й ніг сусідки також мали сферичну форму, яка збігалася з краями круглого отвору. Він дивився на якийсь бульбашкоподібний об'єкт діаметром близько одного метра, що стирав усе матеріальне, що потрапляло в його середину. Айк підхопив скрипковий смичок який стояв у головах ліжка і тремтячою рукою проштрикнув невидимий міхур. Очікувана частина смечка, що потрапила всередину, зникла з поля зору, але пучок волосся залишався натягнутим. Айк витягнув смечок і побачив, що той лишився цілком неушкодженим. Але він все одно радів, що не ризикнув проплести крізь отвір. Хто знає, чи він залишився б цілим. Айк спробував опанувати себе і перевести думки в раціональне русло. Що може слугувати причиною настільки дивної аномалії? Потім вирішив чинити те, що вважав найрозумнішим у цій ситуації. Натягнув шапку для сну і улігся в ліжко. Він знову затягнув ремінь і активував шапку, виставивши таймер сну на півгодини. Прокинувшись за 30 хвилин, він побачив, що ситуація не змінилася. Тож Айко встановив таймер ще на одну годину. Прокинувшись і знову оглянувшись, він пересвідчився, що круглий отвір зник, а перегородка... Повернулася на місце разом із гавайським пейзажем, що висів на стіні, цілком недоторканий на вигляд. Але Вайка з голови не йшла думка про Верину. Чи з нею все добре? Він підхопився з ліжка, вискочив у коридор і замість того, щоб натиснути кнопку дзвінка, загрюкав з усієї сили у двері сусідньої каюти. В його думках напівжива Верина з відрізаними ногами лежала в ліжку. Минуло кілька хвилин, перш ніж двері відчинилися, і сонна Верина спитала, якого дітька йому треба. Я хотів просто впевнитися, що з тобою все добре. пробурмотів Айк, не підводячи очей і роздивляючи спару красивих, струнких і цілком неушкоджених жіночих ніжок. Ідіот. Верена грюкнула дверима. Повернувшись до своєї каюти, Айк знову натягнув шапку для сну, але цього разу встановив таймер на вісім годин. Найрозумніше буде не розповідати про побачене жодній живій душі. Через особливий характер місії на гравітації було запроваджено посилений рівень психологічного нагляду за членами екіпажу, і особливо суворий за офіцерським складом. Для цього на борту корабля перебувало більше десятка психіатрів і психологів, при тому що загальна кількість екіпажу трохи перевищувала сотню осіб. Коли гравітація відлетала із Землі, дехто навіть запитував, це бойовий космічний корабель чи божевільня. До того ж, на борту були і цивільні спеціалісти, як цей небридливий лікар-Вест, який сприймав дійсність лише крізь призму психіатричних розладів та хвороб, і як хтось влучно підмітив, поставив би діагноз навіть засміченому туалету. Протоколи психологічного скринінгу на борту корабля були вкрай суворими, і навіть за найменшої підозри в наявності найбезневиннішого розладу пацієнта мали відправляти в гібернацію. Найбільше Айка лякала можливість пропустити історичну мить зустрічі двох кораблів, і якщо через півстоліття він повернеться додому в гібернації – то який із нього буде герой для дівчат із майбутнього. Але тепер неприязнь Айка до Веста і інших психітрів дещо зменшилася, бо він навіть не підозрював, що в людей бувають настільки реалістичні марення, і вважав, що мозкоправи постійно роблять із мухи слона. Порівняно з напівмаренням Айка, фантастична сцена, яку побачив сержант Лю Сяомін, була значно ефективнішою. У той момент. Лю Сяомін якраз інспектував обшивку корабля, облітаючи на невеличкому човнику довкола гравітації. Цей плановий огляд проводився на певній відстані від корабля і мав на меті виявлення в структурі корпусу аномалій, як от слідів візитнення з метеоритами. Насправді, необхідність подібних інспекцій давно відпала. Вони були визначені давньою і застарілою практикою, оскільки корпус корабля був оснащений чутливими датчиками системи моніторингу пошкоджень, яка в режимі реального часу відстежувала виникнення аномалій. До того ж, інспектування можна було проводити тільки тоді, коли корабель рухався зі сталою швидкістю, а останнім часом із наближенням до синього простору гравітації для вирівнювання швидкостей доводилося постійно то прискорюватися, то сповільнюватися. Лише тепер нарешті закінчилася остання фаза прискорювання, і корабель почав рухатися з постійною швидкістю. Сержант плавно вивів човник із доку гравітації і почав віддалятися, аж поки весь корпус корабля не опинився в його полі зору. Величезний корабель купався у світлі зірок чумаського шляху, і на відміну від польоту в режимі гібернації, ці ілюмінатори та переходи між відсіками яскраво світилися, зливаючись у суцільну пляму на поверхню корпусу і додаючи гравітації більш ошатного вигляду. Але незабаром Люся Омін побачив неймовірне. Корма корпусу гравітації повторювала ідеальний циліндр, проте зараз хвостова частина корабля виглядала скошеною. Окрім того, довжина корпусу здавалася меншою десь на одну п'яту від звичайного розміру. Це маловигляд, немов корму корабля, відрізав якийсь невидимий велетень. Люся із страху на кілька секунд заплющив очі. Розплющивши їх знову, він не побачив нічого нового. Гравітації так само бракувала хвоста. Переляк сержанта був викликаний не лише Незвичністю побаченого, але й практичною причиною структура гігантського корабля зоряного класу органічно об'єднувалася в єдине ціле, і якщо кормова частина зникла, то система енергопостачання отот видасть критичну помилку через перевантаження, що загалом спричинить гігантський вибух на борту. Проте нічого подібного не відбувалося корабель спокійно плив у космічному просторі, хоча здавалося, що він нерухомо завмер на одному місці. Жодних сповіщень від бортового комп'ютера не надходило ані в навушник, ані на візир шолома. Сержант уже увімкнув комунікатор, аби повідомити про цей випадок свого командира, але передумав і натиснув кнопку вимкнення. Він згадав слова старого солдата, який брав участь у битві судного дня. Не варто в космосі беззастережно покладатися на інтуїцію. Якщо ж ви не маєте вибору, то спочатку полічіть від 1 до 100, або принаймні до 10, коли часу обмаль. Він заплющив очі і почав рахувати. Дорахувавши до 10, знову поглянув на корабель. Корма гравітації на своє місце не повернулася. Він заплющив очі і важко дихаючи продовжив рахувати, намагаючись пригадати пройдені тренінги, аби заспокоїтися. Дорахувавши до 30, сержант Розплющив очі і нарешті побачив цілу та неушкоджену гравітацію. Сержант із полегшенням знову заплющився і глибоко вдихнув, щоб уповільнити серцебиття. Люся Омін спрямував човник до корми широкою дугою облітаючи циліндр корпусу, щоб побачити три гігантських сопла термоядерного двигуна. Силова установка працювала з низькою потужністю, і її сопел струменіло лише тьм'яне червоне світло, нагадуючи сержанту призахідне сяйво на землі. Він був радий, що не повідомив про інцидент, бо якщо офіцери ще могли сподіватися на просте проходження курсу психіатричної допомоги, то для представників сержантського складу, таких як він, був лише один протокол лікування – гібернація. Як і Айк, Лю Сяомін не хотів повертатися на Землю, бо ванчиком. Лікар-вест дістався кормових відсіків, щоб відшукати Гуань Фаня, цивільного вченого, який був прикомандирований до екіпажу і постійно працював у космологічній обсерваторії на кормі гравітації. Йому відвели каюту в житловій зоні в центрі корабля, але він рідко там з'являвся. Весь час він проводив у обсерваторії і навіть замовляв роботам посильним доставку їжі сюди. Екіпаж називав його відлюдником корми. Уся обсерваторія поміщалася в невеличкій подібній кабіні, де жив і працював Гуані. Він уже давно не стригся і не голився, але виглядав іще досить молодо. Весь застав його висячим у середині кабіни. Збентежений вираз очей, чоло вкрите потом. Він постійно відтягував комір, не наче йому бракувало кисню. «Я ж вам казав уже телефоном, що зайнятий, і немає часу на гостей!» – відрізав Гуані Фань, вочевидь роздратований візитом лікаря. «Саме завдяки цій розмові я виявив у вас симптоми недуги, тому й завітав, щоб провести детальніший огляд. Я не військовий, і допоки не становлю загрози безпеці інших людей чи цілісності космічного корабля, ви не маєте наді мною влади. Що ж добре, тоді я піду». Вест рушив до дверей, але на мить обернувся. Я не вірю, що людина, яка страждає на клаустрофобію, може нормально працювати в цьому місці». Гуань гукнув Веста, але той не зупинився. Як і можна було очікувати, Гуань кинувся на вздогін і потягнув лікаря назад. «Звідки вам відомо про це? Я справді страждаю від нападів. Клаустрофобія. Почуваюся так, наче мене запхнули в узеньку металеву трубку, чи поклали між двома залізними смужками і сплющують. Воно й не дивно. Погляньте, де ми перебуваємо». Лікар обвів рукою приміщення обсерваторії, схоже на маленьке яйце, що застрягло в перехрестях і переплетіннях труб та кабелів. Об'єкт ваших досліджень безмежний, але ви самі запнуті в мікроскопічний об'єм. Пригадайте, як довго ви вже звідси не виходили. Останній раз ви вийшли з гібернації чотири роки тому. Я не помиляюся? Мені гріх скаржитися. Місія гравітації полягає в притягненні злочинців до відповідальності, а не в здійсненні наукових досліджень і експериментів. Враховуючи поспіхи, з яким вирушала ця місія, добре, що я маю хоча б такі умови. Але насправді моя клаустрофобія не має нічого спільного з цим приміщенням. Ходімо прогуляємося площею номер один. Це має піти вам на користь. Лікар Мовський потягнув Гуань і Фаня за собою на ніс корабля. Якби корабель досі прискорювався, то здолати шлях від корми до носа було б рівнозначним тому, щоб видертися з колодязя глибиною більше кілометра. Але за нинішнього руху з постійною швидкістю, Пересуватися в стані невагомості було вкрай легко. Площа номер один розташовувалася на самому носі циліндричного корпусу під прозорим півсфорічним ковпаком. Тут майже не відчувалося, що ти відділений від космосу бодать чимось. Натомість можна було повністю насолоджуватися ефектом перебування у відкритому космічному просторі. Порівняно з голографічним зображенням зоряного неба у сферичних кабінах, тут сильніше відчувався ефект дематеріалізації космічних польотів. Ефект дематеріалізації новітнє поняття з аеронавтичного розділу психології. Люди, які перебувають у звичних умовах на Землі, оточені фізичними сутностями предметів, а образ навколишнього світу в їхній підсвідомості має фізичне втілення. Але в глибокому космосі, далеко від сонячної системи, зірки перетворювалися на далекі блискучі плямки, а Чумацький шлях просто на клуби світного туману. Для органів чуття й розуму світ втрачав матеріальність а простір починав домінувати над усім сущим. Таким чином матеріальний образ навколишнього світу в підсвідомості космічного мандрівника змінювався порожнистим. Ця модель змін у ментальності стала домінуючою в аерокосмічній психології. У такий момент космічний корабель психологічно починав сприйматися єдиним матеріальним об'єктом у всьому Всесвіті. При русі з досвітловими швидкостями переміщення космічного корабля в просторі невідчутні. Всесвіт перетворюється на порожню виставкову залу без кінця краю, зірки на Марево, а космічний корабель – на єдиний музейний експонат. Подібні зміни в ментальності можуть призвести до виникнення неймовірного відчуття самотності і породити в підсвідомості сприйняття себе як суперспостерігача за одиноким виставковим об'єктом, що може мати наслідком надмірну пасивність і посилення тривожності. Саме тому більшість негативних впливів на психічне здоров'я, в космосі справляють чинник безмежності навколишнього простору, і саме тому випадок клаустрофобії Гуаніфаня був рідкісним навіть у багатому професорському досвіді Веста. Але ось що ще видавалося дивним Вест помітив, що Гуаніфань, опинившись на відкритому просторі площі, не став почуватися комфортніше і спокійніше, неспокій, спричинений клаустрофобією, здавалося, взагалі не зменшився. Це підтверджувало його слова. Напад клаустрофобії дійсно не мав нічого спільного з обмеженим простором у обсерваторії. Цей факт викликав іще більшу зацікавленість Веста. «Ліпше не стало?» – запитав лікар. «Взагалі ні. Почуваюся, як у пасці. Все довкола так тисне». Гуаніфань подивився в напрямку руху гравітації. Лікар зрозумів, що він намагається побачити синій простір. На той час кораблі розділяли якихось сто тисяч кілометрів і вони, припинивши прискорюватися, рухалися з майже однаковою швидкістю. Враховуючи масштаби космосу, можна було сказати, що кораблі летять у щільному шикуванні, поки капітани кораблів обговорювали технічні деталі майбутнього стикування. Але на такій відстані було дарма сподіватися побачити неозброєним оком інший корабель. Краплини теж відлетіли з поля Зору. Відповідно до домовленості з Трисолярисом півсторічної давності, вони відріфували на відстань 300 тисяч кілометрів від обох кораблів, утворивши з гравітацією і синім простором рівнобедрений трикутник. Гуані Фань відвів очі від нескінченності космосу і поглянув на Веста. Мені вчора наснився сон, у якому я опинився в дивному місці. Це було настільки просторе і відкрите місце, що ви не здатні навіть осягнути цього. Коли я прокинувся, то усвідомив, якою вузькою є наша реальність. Відтоді я відчуваю напад клаустрофобії. Це схоже на те, немов вас одразу після народження помістили в маленьку коробочку, де ви провели все своє життя і призвичайлися до такого існування. Але щойно вас дістануть із неї на світ Божий, а потім повернуть назад. Ваше життя здаватиметься вам мукою. Розкажете мені більше про місце, яке ви потрапили у вісні?» Гуані Фань загадково посміхнувся. «Я розповім іншим ученим на кораблі і навіть, можливо, вченим із синього простору, але не вам». Лікарю, не сприймайте це як особисто образу, але я насправді сураюся методі вашої братї. Якщо ви діагностуєте комусь психічний розлад, то все, що він говорить, сприймається лише як воробливі галюцинації. Але ви щойно сказали, що це був тільки сон. Гуані Фань похитав головою, ніби намагаючись пригадати, що бачив. Я точно не знаю, чи це був справді сон, чи я все-таки тоді не спав. Іноді ти думає, що все відбувається наяву, аж поки не прокинешся. Іншого разу ти вже прокинувся, але тобі здається, що досі спиш. Останній варіант трапляється вкрай рідко. І якщо з вами це дійсно відбувається, то можна достеменно стверджувати, що у вас спостерігаються симптоми психічного розладу. О, вибачте, знову я вас засмутив своїми припущеннями. Зовсім ні. Дивіться, в нас є дещо спільне. Кожен із нас має власні об'єкти спостереження. Ви вислуховуєте пацієнтів із психічними розладами, а я вивчаю всесвіт. Так само, як і ви, я маю свій набір критеріїв для оцінки того, чи є мій об'єкт спостереження здоровим. Це гармонія і краса в математичному сенсі. Ваш об'єкт спостереження повинен мати цілком здоровий вигляд. Ви помиляєтеся, докторе. Гуань, не відриваючи очей від виста, тиснув пальцем у напрямку чумацького шляху, ніби вказував на раптово постале величезне чудовисько. Мій пацієнт страждає на повну параплегію. Чому? Гуані Фаню коліна руками і стиснувся в позі ембріона, від чого в стані невагомості почав повільно обертатися навколо власної осі. Він побачив, як величні рукави чумацького шляху почали обертатися навколо, перетворюючи його на центр Всесвіту. Через конечне значення швидкості світла. Знана частина Всесвіту, як відомо, сягає вшир приблизно 16 мільярдів світлових років. Усе ще продовжує розширюватися. Але швидкість світла приблизно дорівнює лише 300 тисяч км на секунду, що насправді дуже й дуже повільно. Це означає, що світло до кінця віків не зможе потрапити з одного кінця Всесвіту в інший. А оскільки ніщо не здатне рухатися зі швидкістю вищою за світлову, будь-яка інформація чи рушійні сили з одного кінця Всесвіту ніколи не досягнуть протилежного кінця. Якщо уявити Всесвіт як тіло людини, це означатиме, що з одного кінця тіла в інший не передаються нервові імпульси. Мозок не знає про існування кінцівок. Кінцівки не віддають про наявність мозку. І кожна кінцівка навіть не уявляє присутності свого парного органа. Хіба таки пацієнт не схожий на паралізованого? Насправді, я маю ще гірші припущення. всесвіт це вже мертве тіло, що оздувається від гнильних газів. Цікаво, докторе Гуань, дуже цікаво. Окрім значення швидкості світла в 300 тисяч кілометрів на секунду, існують ще симптоми, кратні цифрі 3. Які? Три виміри. За теорією струну, крім часового виміру, все світ існує у дев'ятивимірному просторі. Проте лише три з них утворюють наш макросвіт. Решта вимірів згортаються в мікросвіті на квантовому рівні. Теорія струн має це якимось чином пояснювати. Дехто зі спеціалістів вважає, що макроскопічний світ утворюється лише тоді, коли струни торкаються одна одної, вивільняючи тим самим тривимірний простір. Мені подібне пояснення здається вимученим, Воно позбавлене математичної витонченості. Як я вже казав, це можна назвати синдромом 3-300 тисяч Всесвіту. І яке ваше бачення його причини? Гуані Фанєр сміявся і обійняв лікаря за плечі. Чудове запитання. Правду кажучи, ніхто ще по-справжньому не міркував у цьому напрямі. На мою думку, тут ховається найжахливіша правда, яку тільки здатна відкрити наука. Але, лікарю, ким ви мене вважаєте? Я просто малопомітний спостерігач, що згорнувся в клубочок у хвості космічного корабля. На час старту експедиції я обіймав посаду лише наукового асистента вченого дослідника. Він забрав руку з плеча лікаря і, споглядаючи чумацький шлях, зіткнув. З усього екіпажу корабля я найбільше часу провів у гібернації. Коли ми відлітали, мені було лише 26 років, а зараз тільки 31. Але за цей час у моїх очах усесвіт устиг перетворитися з джерела краси і віри на здутий труп. Я почуваюся старим, і зірки мене більше не приваблюють. Я просто хочу повернутися додому. На відміну від Гуані Фаня, Вес не вдавався до гібернації протягом майже всього польоту. Він завжди вважав, що для успішної корекції психологічного стану інших людей, йому спочатку треба навчитися контролювати власні емоції. Але в цей момент щось змінилося в його сприйнятті дійсності, і він, озираючись на довгий шлях тривалістю в півстоліття, вперше дав волю емоціям. На його очі не вернулися сльози. «Друже, я теж дуже старий». Немов у відповідь на їхню розмову, увімкнувся сигнал бойової тривоги, настільки оглушливий, що, видалося немов заверіщало все густо всіяне зірками небо. Велике інформаційне вікно з попередженням вискочило над площу, за ним з'явилися інші, дещо менші, швидко затуляючи краєвич у матського шляху, немов кольорові хмарини. «Нас атакують краплини» сказав Вест розгубленому Гуань і Фаню. Вони різко прискорилися. Одна наближається до синього простору, інша до нас. Гуань і фань розвернувся, інстинктивно шукаючи, за що вхопитися, щоб не впасти під час раптового прискорення космічного корабля. Але на відстані витягнутої руки не знайшов нічого підходящого, тож охопився просто за Веста. Лікар узяв його за руку і сказав, «Кораблі навіть не спробують ухолитися. Запізно. У нас залишилося щонайбільше кілька секунд». Після короткої хвилі паніки вони обидва відчули дивне почуття ейфорії. На їхнє щастя смерть настане настільки раптово, що на переживання страх зовсім не лишилося часу. Можливо, їхня нещодавня дискусія про Всесвіт виявиться гарною підготовкою до смерті. У них обох у головах заброніла одна й та сама думка, і першим її озвучив Гуані Фань. «Схоже, ми можемо більше не турбуватися про наших пацієнтів».